افرادا صدی او تیا کسان تا دون امرکی اکزارو بیا ان ابن عباس او بس غازا بی سوارکی گی خاطر بیڑاکی سوارکی گی نوی پیگی ادا دا عشوری پروز بانده بیر اکو شوی دی او بیر او او دا دی نمخ که شپد میانشتی پا بیڑاکی کردی دی اویدی در رجب دنیاشتې 30 تاریخ باندې خدې 30 تاریخ در رجب او بیا د محرم کنا ته تو سپیکر کوو کښمار رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعده ها اگر زین تشپک محشتی برابر کن گو را لصو برابر یہ لکا پللصم در جب فیگی او لصم در صدی نو لاغل اشل شخا دیکھو تشمان اخوا وارو کخا او شعبان رمضان شووال زو قیدہ زو محرم بس تک شو کر دی تک محرم پللصم تاریخ تی کچھ بھی دیکھا ند درجه درجه په څه په لسو مرحلې بس درجه د زبرګي میاشتې په لسو مرحته او ادم محرم چې دین په لسم ته لا کو او په کې ا تفسير و کتبی کې لیکل چې حدیث کلا غړي دي چې د تمام حیوانا تم په دیر وزرو جوه د ما خامو کوي تم رو جوي دایو من نجات بس دا شپق میشت لا تفصيل او قودو به کې دالې کې بارنګ نو تفصیلو کې لیکل دا, بی دا, دا, دا شپق بیاشتي بس په خلاصې کلام دا فرجبر نمبر 19 د شکرګې لسم تاریخ تاسر مشل آد رجب را او د لسم پس در سره شي د محرم برا شي نو شپق برابر شي خدای پا کو یو چې وکا ویچ اتوار شیطان سبا دی بیڑے کی بسم اللہ مجرے کا اپر خیرت ورید دا حرم شریف ناغی دا سکے آد آخرتو سمزا ورمجی عرش پا لس منٹ پا لس پانی شروع کی خیرت مبارک دا حرم شریف شروع کی دا بیت اللہ مجید حرام وکسان وی یو سپاروی پوان یو سپاروی اب وگی انٹی پی زبر دس قرآن شریف پوئی نوستولژیک قوم را باندې تیرې شو کور بلم نن تا ویول نه وخت راځي وې ته دراو یو رنویدست یار ولدت او ممدد تموځنه کوي په دې پیښه حرم شریفو بس دې فن کوي په دایې دا شستر او ته پټې کم مان نه اچې را کړې جوه میا دې په دغه وجکی نو بس انځر چې بس هلته ولاړې مې یا انا داسې لیکل پا خدا کنو که پا خفر غوگونو میتیاوری دلی داسی وقالر کبو پیحا بسم اللہ مجریحا پیگی او نا گانا بیاں و پچلالا وقالر کبو پیحا بسم اللہ مجریحا نو پا درے مکارک پا پچلالا وقالر بسم الله مجریحا درے وانا خیرت دیر هتا سو تا کوټه بل ورځ به ان شاء الله راځي دې ګنه همه تقریبا مرقلا سا کړئ مو هغه تکی دې چرسینګ ویخه نه پنن د خدای دې مجري حال بس زمونږ استاد شو کنه مشهور د اخرت کې زر مرشدان هم هم دعسیت کړی د خپل استادان او حجامونه اما خپل شریف پر سمته کړی دې مکمل مارته کې استاد تیر دې کړی دې پاول خچ مکمل ټول داول نه وقامرکبو بها چسوارش پدی کی بسم الله پنوند خدای مجری ها د دې روانې دل دي او مرشاه ها د دې وړي دل دي پېږې او د دې وړي دل مخ د پنوندی عربانې دل ني او ان رب د غفور رحيم تحقيق سره پر ول دي کار زمانه حيت بخون کو مهربان دي پنجات مؤمنانو کی الله په کوئی چوهیت تجيبهم او دا رې روان او په پیگه دا بیده وی حاصو معاوییس یا مبارک لیده ما تلیوه لیده معاوییس یا مبارک و مرگلی وصلوه ویو لیده لیده دا بیده لیده لیده دا ترخیر قرر عصدری دا خلیط بیتو بیوی دا داسقونا وکنشم شادونا وانا ویده تجریبهم او دانوانا وپدویی فی موجن موج منا ږي موجن پډې روبو کې کلجبان پښان د ورونو دغه سره تشبيه نه غلې د په یو پخټوالي کې بل په پورتوالي نو په پخټوالي کې بل په پورتوالي کې اته قدا کې کنه اندي الله په کوې چې ونه دانو حني بنو او باز كونو السلام خپل زیتا یا مغا شپکتی فدري وې کېني او باندې په مازلين مازلين څنګه د مزبتہ دې چې کوم او فې ما اوس کوی چې زما زرد او په زیده کیناری کې د بیړې او یا دی او په زیده کیناری کې د اتباع خپل ا د ويګه دی په مازل کې او جا یک سووی ويګه هغه موزيد یک سوې معتزله او بیم یک شوی کړي د او پکینا رکی د بیاډه یا پکیناره کده تابېداري د پلاو لا د تابېداري کله تک نه تا کله نه تا کړي اه تا څر شي بس پای نه کان گرفت مردوم او په سری نو حباب الله بن سشتو خاندانې نبوتش گم شو نا شړ دې کڼ دې تاسو یې یان شي یا بو ارکم معنا زم موږ سره څوشه اله غا څوشه او نا تکوم معل کافری او کافر کوم دې کوم سره نو سړی سر کې نغار ویشنا قال سا زردی چې زب په نو نسم یو غرتا یو غټ فرتا یا عصمونی چې ما ببطکی منه الماء د دې هوونه باندې بچکی نه بو أنا نیسم هغه ته وینه قال لا عانس مل یوم ک لا معصوم الیوم دا اېسمه پاین دی چې په دی په ایجما دمو پسریګ مرجی ل صلی ذکر نه ګوره مما ان تاخو ک مما ان مدفوکن او با... دا په پټ دا په پټ پر کړي کدی ته ټو پر شوی دی عین نو په پر کړي شوی دی دین دا اسم پایل په پا معنی پا اسم معروف دی ترجمه پښتوه دا شي چلا ها سه مليوما نشته دی بشکی دن کې نن ورځ من امر الله دا امر د خدای نه الا مرحیم مرحیمه وو مگر هغه څوک چې الله په رحم کوي په هو المعصوم یا هو المعصوم نا غرض او الله اذا خبري کو دي تاسلګيادي پلاروي وحاله بينهما وقت التكلم او حائل شو واقع شو په مابند دي کی موج غت چپا پراله کی ادا خبري کو دي نفقان من المغرقين في طوفان مشود غرشودو نا په طوفان کی او اقيله ريګي کنه دا حكمه اسمان ته دي اسمکي ته دي نا ټول مخلوق د خدا تعبيري نا موقاته منګایې مو وی دی اسمان کې سر نه د کیسه حرکت دي چې دا د کیسه ژوندګی نشته د زمکه کې کې دا په نسبت تر موقاته نشته خو د سې طبیعت خاک آب آب باد آتا زندان با من و تو مردا با حق زندان موقاته په نسبت سره سې بډې خو با حق زندان الله تعالی ته زندګی مولانا ایوب مشهدای وکیل کو وی یا ار دوبلی د جان د خدای نه چې از کا جذب کا راکا دا جذب یې جنې ما اکی سر په خپل او وګوري خپل او بچتا کوم په پرې وې سجنه ها جذب کا د اسمانو په پن جذب کې هغه هم د چينونه روان دوه ما اكيد دې اشاره چې خپل یو کا انا کاګا او ايا سماؤ اقلي او اي اسمانا تو وب بند کا بس نور امره تو يوا ايږي فلتقل ماؤ على امر قد قدر جو بيد اسمانو د زمکي يو بل سره ملا پاتو کا ان ترغه دي فلتقل ماؤ على امر قد قدر قد قدر فیلعزل التبراجی که خیل اویا سماو عقلی اے اسمان تخبلی و براکا بن لکا اوگیب والما ونقص الماء او بکمشوی کمشوی جی وقدوی الامر وتم وعد اللہ بینجائی المؤمنین و احلاق الكافرین بامان آبا جی نسلی بسوئی کنکر تور سلیویت تکر خبر رو جی او به صلی الله علیه و آله و سلم امر د حلاکت تقوم دین و حلی سلام واستوت وقفت قدري ددان بیړې عل الجودی فجودی قربانده او نجبلن بقرب الموصل جبلن بقرب الموصل لا یو قرب دینه الموصل ته اوس موصل ستاه موصل ته ستا. ځدی یا بریکې وی پدوره کله راځه ته کنه ټول پدوره کې واهسته کنه موسیلا کې ستې کنه موسیلا د خپل جبلون د قربل موسل بغي ګل ما ها او شو دي وقيلا من جانب الله بو دن چحلاکت دی وی للقوم قوم ظالم الله هر بسر جلال فرمای اصل کې دی نوح عليه السلام چې دی کنه دا خپل زوی چې کنه کن. په دې ګمان چې دې سدي دي مؤمن دي ځکه دې منافقو ان د تګمانو کې چې دا مؤمن دي دا علماء دي کې او بنا ده ابا زکونو حلی سلام ربه خپل پروردیګار تا دا واج سدي دا نیدا قبل سدي ها از دافا تفسیریه مکان ربي د دوی چې پروردیګار زم ما ان نبني کاک سر زما من احدی دا زما د اهل نذی وقد وعدتنی نجاتهم ا تا دا ویدنه چاس کړی دا بد ته و دینه جات باقی و ان ماده کل حق او واده حق ته چې باندې خپل پیشته و ان تحکم الحاکمین وایي کنا ته دی ال حال دل ټول حاکمانو نه وینا ار کلات دا د کافر تی اتپی غمبره د مؤمن او د کافر په مابین کې ولایت منقتی دی امر خدمت شويدا یانو انه انه ليس ندے ندے من ہا لے استاد ہن ندے نجات دے داخل شو ندے داخل ولی دلیل لما قبل لے عمل غير غیر صالح دی عمل خوند عمل دی جن دین ایک بلکہ صالح تے صالح تے صالح تے ا بعض یوخرت دل تا متواتر علم چھتا انھو غير صالح علم غير صالح علم منصوب ببئة ولي إنه عملا عملا غير صالح علم فإنه دام قول هذا دا سبت دام قول مقدر دي أو كداشي كي شدام عمل پخفل مانا پريد دي نتزيد العدن نقبلين دي نتزيدن عدن دي تا کین ان عمل نیک ندی به عمل نیک ندی لکه عدل کنه و 904 نه په غمره ته خدای منتقته دي چې فارو تا قیامت دی نوح عليه السلام ته خلق راځي چې موږ سره پاره شپانڅو کا چې خدای حساب شروع کی نو دی بوچو یو هما قوم ته خیره کړی وی یو او د ما چې ما یو سوال کړو هغه با. سوال باندې ځنه پې هغه سوال نزد مال تک سوال دې راز دې اني اعذک فکر پلان تاس اني تاس ما دا ان غشه لیسا لک به علم پېکه چستا پاګې باندې علم نشته معذجي نو سوال دا ان غشه چستا په علم نشته ادمه کو ان یعذک زتا تنسیهت کو ما انت کو نا پاینده کی من الجاهلین تنا واقفونه ها دربی دادا خفل خلیپ درگاکی استغفار دی اینی اروزو بیکا پناہ نسم پتاسر ان اصل کا چزد سوال کم پایندکی این دم اصر لگئی ما لیسلی اگر چند دی لایق دا ما دا پارا پا غیبانی چنشتری ما دا پارا پا غیبانی غلم چا دا جائز دیو کنا جائز دی بیا بدا سنو کن ادا تقصیر ما تا ماکا ویلا تغفرلی او کتا چتاو نبخی ما تا دا سوال چا دا ک او رحمنی بمارحمون کی اپ کو منال خاصرین زبد توانین لشم قیل یا نو حث بیت اینو حلا سلامت کو چھا راج پیڑینا بسلام بسلام من میننا بسلامت میننا پسلامت اسرا زمون در طرفنا او برکاتن علیہ او اور برکتون بئی پتا باندے پر زیادت د نسل ادم نشانی دیکھن دی باج و حنا اممن او داننگی و برکاتن علا اممن اپا چاعتبتی پا علی کبانی آتبتی پا یہ حدید حرف جل او داننگی برکاتون پا انگچا باندی پا اممن باندی ممن یخلق ممن چا پیدا کی گی با دا اگچانا ما اکچتا سردی هم المؤمنون دا سوک دی دا مومنان دی رادش. او یوبل و اممن قوم الكافرون او بل جماعت سنمت يو قوم په دنیا نه په بورکو بیت په دنیا کې او ثم يمسن فل اخره من نازمنه عذاب علی محضات درناک الله پاکو سرازه کا خېلی مقصد د دې خبري رو باسي تلکا دا واقعا د نوح علی السلام څخه من انبا الغیب نو پیر هم به یې ثبات شو کنه دا د اخبارو د غیب نو نوحیږي نوحیها نعشیه. من قدري ادب وحنا ولي گليله کتا ما كنت تعلمه نبي تو چته پلي باندې په دي تفصيلا ول تفصيلا به زكايش بالن خدا خبر مشوره هرڅ په پیدل نو زك ا تفصيلا نو قوم کا نتو او مستاق قومه نومت نن کوم له اژالون به د دا مخصوص دي د بیان د قصیدن او عليه السلام پس بر کما صبر نو پس بل پس الدعوت وايي زای قوم کا کما صبر نو ده په مقصود شو کنه شما مقصد دی کنه صبر کوا دیګه دا مقصود دی دا کې سید السلام نا په دعوت باندې په تکلیف باندې لكن نو السلام صبر کړی دی ان کل انجم ان العاقبۃ کو حسن کل انجام دا پر از گاران لی ام پان خیرت کے دویر حضرت خود علیہ السلام ویلہ آدم او منگے لے گلے آدیاں نتا آخاکم و داروری نسبی دی قتینی دی نسبی نسبی روڑ دی نقبیلی روڑ دی خود علیہ السلام دعوت اول دعوت ورکل قال یا قوم ابداللہ حمالکم من الہم غیروه تکه چر د دې صورت پسرح شو ان انتم تاسو نه یې عبادت ته غیر الله کی الا مفترون الا کاجبون علی الله تاسو د روه په الله جوړوي حاږی دعوت ووره یا قوم ای زمان قوم ما نسلکم علیه نقوارم تاسو باندې تاسو نه به کې کنا علیه تبلیغ درې صالح اجره سمواواضا نقوارم نبه دې او ان اجریا ایلا علاللدی ندی اجر زمان مگر پا اغزاد پاندی فتورنی خلقنی من او عدم چزی پیدا کرنی مچ مخی نو مانو دا پیدا کول گرانو کو روزی گا کول گرانو پیدا کول گران دنی چھ پیدا کرنی منو آقا با روزی را دی کنا امدق قصدہ افلا تاقلو اصول اکنو ساتھ ہے دا هغه پرڅه دا غلی وو کنه جړوی دورې لري په ټول مجي وی دا یو وړي دا کتابونه موږ تاسو ته شته دی نه فشوک نه یو لا کو دا یو لا کو دا هغه دی ما خلک سره یو ځنه لیکه څو نه مخه ما ته وی دی ډبل پی سی بم درک مولوی دورې د موزم نه او 2000 روپیا ما شره ته ویږه تاسو یې کنه او دا شلور مې خپله پی سي په یو زارطکی خوري دې ځم مری تلاشوی غاډه د من خپل غاډي درته چې بده بوزو. مې زارط پرځباو ورانځي یو بیا بدل. کنه. یاره ما وته ویې مې بسو شم توکل په خدا کنه او دا توکل مې مخرب وږي. پښ مې دا توکل مې په خدا کړی. عرضونه دا چې دا کنه چې دا اله مې را کړی. او دادا غیر را او دیو زی پیدا کری مو کنف درنیو خلقنیو و علمانی نمی داروزی دون اگران اندادا کدا سندگی آباس پی کار میں دمان نتوت مخراب ہو جی میں چو پیدا کری مو علم را کری دی درست رابانے کی پیدا کول گران دی علم مرکو گران دی چتا غیر را کری دی را کری دی را کری اور یکنی کلیو پچھو محصو اگر پونک کدا سندگی بس خورا بس نو پکنئی مجید دا صد مانم کڑی دا صد مانم کڑی دا صد مانم کانا ابان دا سنو آغا اسلامی ایک بکر میکان حاضر دی وجنال آدم افا لا تاقلون ایلا علالذی پا اغزات پتورلی پیدا کرے ما چا مخ که زمان مثال موجود نو زی پیدا کل ما او مال بروزی نشلہ کوری افا لا تاقلون تاسو ازون اقل نشت چه ده دانس انسانو بی لالچ اتباع پکار دا ده دانس انسان بی لالچ اتباع پکار ده دانسو کی دون عقل نیشتا سه زبردست خبره او پکوه نکا او خیر او دا دان ادوات کی تو پیغم راق پل قوم توی ویا قوم استغفرو ربکم پیگی کنا اعام ما مزا مین الشرک والمعاصی سمتو بیلے پل استقبال تېتار یورش له سماا تهرمزي کې راغلي دي چې د باران پر شوي دي درې کاله په باران باندې نو زه کوم ته دا کې راغلي چې یورش له سماا باران یعنی اسمان پتا سبانه نذران ډیر بيدون کې یعنی پر له پاسي او بیا او الله مازيات کی قوته قوت تمال او اولاد اله قوتکم مع قوتکم لا اولا تتولوا حتى ثم كرده مجرمين فاي كنا لك ولا مجرم مجرم قسم دي لك ولا فجور بس ابھی و تا د تقرير و حضرت مبارک د تقرير چوک خود السلام د تقرير قوم تسوي يهود توما يهودا ودیر ما جی اتنا سینه دیو کو تم تا مون تنا تک نه دیکړی بي بينتين یو دلیل پداوي دنه بوت خپل ایس دلیل دی نظر وې سخت عین ه دیو کو دا بابا وای چې دا سینه دیو کې چاګ نشته چا د دې نشته تم مون یو بيینه په نبوت او ما نحنو ان یو مونږه بیتاریکی الهتنه فریح حودن کی ال حتنا کا عبادت علی عبادت تقبل خدایانو عن قولکا عن کلمد اجدیدا لاجل قولکا توجد بیناستا استاده بینانا مگر دای تقبل خدایانو عبادت تمری دو و ما نحن لکا بمؤمنین او من گنیو لکا بمؤمنین بمصدقین چتا تصدیق کو کی چتا پیغمبري او ان قولو منګه تا تکور ویلی چې وګوره سمشه سمشه سمشه به پس نه سمې دي, دي رسو نو دغه په جوليات کې دغه په جوليات موږ نه سر کړې ان قولو منګه نوې جستافشان کې دی تا تا بعضو بعضه آی حتنا خدایان ځمنګه راز اولی تا ومتبدره دی بسوء پا بدایسرا نو پا ازال نو پا تخزی پا تخزی مناسر فا بیاتی بیا غنهی بیا بیا یه نو پا تخزی نو دا پزولیات وی دا پزولیات وی نا پزولیات تدقی وجنا وی اللہ حفظ الجلال کرمائی عربی انی بصرا ز دا موجزه دا سم ظاهره معجزات یو سړی مقابل مقابلته ټولو کسانو کې دا ظاهره معجزه وری نه حاضر دی ونه دا به دې خبرته سٹوکه مخه کله پدې وخت لګی و جن راځه دا کمز ته روښنه ښه قال لي بدان زبردست معجزہ بورا قال اني اشهد الله زه خدای پاک گندې نه حکومت دا کارونه زبردست چرڅات محبت جواب په خپلوا خپل ځای کې ان شاء الله کو قالو وی وی اقلو بن وحل شهود علی السلام اني من به یاد ته ما ناز خدایانو نه چې تاسو چې د الله سره شریک کوئ او زه تاسو الله سزا من دونه شي خداینا پک پکې دونه شي واده دی خداینا